ואשא עיני ואראה, והנה איל אחד עומד לפני האובל ולא קרניים. והקרניים גבוהות, והאחת גבוהה מן השנית, והגבוהה עולה באחרונה. ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו.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 הבן, בן אדם, כי לעת קץ החזון, ובדברו עמי, נרדמתי על פני ארצה, ויגע בי, ויעמידני על עומדי. ויאמר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם, כי למועד קץ. האיל אשר ראית, בא הקרניים, מלכי מדאי ופרס, והצפיר השעיר מלך יוון, והקרן הגדולה אשר בין עיניו הוא המלך הראשון, והנשברת בת תעמודנה ארבע תחתיה, ארבע מלכויות מגוי יעמודנה ולא בכוחו, ובאחרית מלכותם כהתם הפושעים